të gjithë të falëndërimët më absolute, lëvdatat, mirë njohjet, janë vetëm për zotin tonë, Allahun gjëllë në gjëleluhu. Përshëndetjet, salavatët, lëvdatat, dhe begatit më të mira, më muhametin sallallahu aleyhi vësallem, i shokët e ti besnik, më bëfamilë e ti të, të ndërshme, më bëgratë bashorte ti të, të pasta, dhe gjithë muslimanët të cilët e ndjekin, dhe pasojnë rrugën e ti më të mirë dirin e ditën e kiametit. Nëndëruar dhe zërë, dhe të vazhdojmë e lejnë e Zoti Gjellë Gjellë Luhu në vargun të cilën e fillum para disa jave dhe ja kishtë të baj me temën e kënatsi së njëriut dhe pajtimit të njëriut me caktimet e Zoti Gjellë Luhu Ala. Dhe përmendëm se kjo temë është temë e kategorisë shumë të rëndësishme dhe është pjesë për bërse imanit dhe në munges të kësaj apo esences të kësaj njeriu ka mundësi me ngel pa iman dhe më shkutu te Allahu xhallal xjalaluhu i dështum dhe i humbur. Po për shkak se ne ve jemi në prag të Ramazanit, do të thonë nuk kemi mundësi të përfundoj këtë tematik, do të na ngelet të disa prej pikave, por pas Ramazanit me lejen e Zotit xhallal xjalaluhu, pra fillimisht ta lutsim Allahun xhallahu ala, qe Allahu te bareke vetale ne munson me mriqet Ramazanit E me agjerua, e me ledzulli iven e Zotit Subhana hu, vete ala Tema jon Kishtë të baj me Shtidhën e fundit Të imanit dhe ajo është Muknaqë dhe me besu Kaderin e Zotit Të keqë dhe të mirë Të ti Dhe përmendem se i përmëkaj me lëzëzija Në esensë të pajtuarit Me kaderin e Shishëm dhe të kanëshëm realisht nëse e përkthejm nga ona tjetër i bje knatsime vetë vetë i bjen knatsime vetë vetë andaj qështja ashtë qështja në kaderën e hidhur pra njeri u kur është mirë kur është komotë kur është mfladë kur është në gjithësi në rehatë ti në diçka e cila përputhet me tabiatin e ti dhe i thotë elhamdulillah jam i knasht me Zotin Gjellë Gjellë realisht Po nëse e shqirtojmë pak ma shumë, në adelë sa e shtiknas me vetë vetë, vet, nga se vetja ti është gjetë në një komoditet dhe në një dharë fërrethan të të përstachme për ta. Andaj thot, kjo kaptin është pak ma e letë, për kaptina me e pështirë është kaderi dhe caktimi zodi gjellëvara i cili vjenë ndësh dhe përplasët me komoditetin tonë. Me rehatin tonë Dhe me dëshirat tonë Atëherë njëri ju sprovohet Qështë të të bënkajim e lëgjëzije Sprovohet me e ma dhe E pengamberve ka qenë në, në kader Nëse pengambert nuk dyshojnë në shëriat Pengamberi nuk vjen me dyshojnë Në halalën, në haram Në shirkë, në të uhit Se kjo është ur dhe rizotit Se kjo është farz Idin, në barje Porse kaderi e fërkon Kaderi e skalit Dhe të të të bënkajim e Nuk janë ba ullë alëzmi, ullë alëzëm, vetëm nga, nga këderi, nga se nga shëriati janë të barabartë, nga shëriati janë një urdërë, një punë, një misionë, një mesajë, kanë krejtë për nga mbërë, atërë nga ka ardhë shkalla e tëre, dikush me lartë, dikush pak ma, me ullët nga këderi, nga sprova në këderi, ndaj kjo qështje shumë më rëndësi dhe i risa, i bënkaj me gjëzije në pikat e përmendura e përmende dhe qështjen teorike të besimeve të ndryshme së është e lidhur me me kader dhe kështë qëdia e këti hoqe se sa fell i ka shqirtu e qështjet zotë i më shirof duke e nëzirën pah një realitet edhe ajo është se a ka mundësi mosknacija jonë me kader me nërreshtu dikun nga bimisht pra dikun shtot Mirë. Kjo pun është Herë knaxësh, herë së knaxësh Por kjo është taprishti teorijën Nëse besimin qka e kije Akidën qka e kije I mën kaimi citonë të da citojnë Se taprish Taprish dhe dhe dhe nuk janë nëmba Ravafit, rafidit, shia Dhe nuk janë nëmba Grupët kaderike Dhe khavarisht Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Andaj këtë djetarë Zoti Mëshirov Kanë hi në detale Të Të Kurani të Zoti Gjellë Gjellë Kanë hi në detale Andaj neve e vëzër Jemi në muaj në Kurani të Prak Kurani Në imësën detalet Sko Kur në Kurani Në Kurani vëzër Veshtë një illustri Për një të regu Sa është i thedhë këliber Vetëm për një Pjesës Për një livëse Inë Lëv Idhë, idhën Këto i lezën në Kuran Idhën, idhë In në ledhina kefarur Vesh për së të likte janë lidhëse E lidhën një fjarë më një tjetër E lidhën një fjallim më një tjetër Vavi, ha, dhe Dhe ata, dhe këta Për këto, në i mendojmë Qa janë të Shrojnë Këto, nëse hin libra të studimeve të mufesirave I shëfë se ata Kanë zirë me qindra do me thanje Se Zot i ka pru këtu idh Se këtu e ka pru im Se këtu e ka pru lo Se këtu e ka pru lend Se këtu e ka pru la Ka thënë Allahu gjelluara Lend të rani Ka thënë Musa lehi salatu e salam Së mundësh me pa A jetë tër ka thënë Allahu gjelluara La të triku hule pësar Ata nuk e kapin shikimet Me një vend ka thënë Me la Së mundët mu pa Allahu Me një vend ka thënë me lend Dhe kjo ka argumentim se nduño nuk mund të më mu pa Allahu, nahirat mund të më mu pa Allahu, por ç'mund të më pa krejt. Argument ka thonë sikur ka folur Allahu për komplet Zoti gjen lloja ka thonë la tudrikuhu al-absar. Allahu smull me ka shikimët, kuptimin krejt më vështirë me apo. S'ka mundsi. Po ka mundsi më pa, ka mundsi më pa. Ka mundsi më pa. Argument gjahet kur e ka vet Musa a ban me të pa ka thon lën teroni e fjala lën nuk e mohon krej po e mohon një pjesë të të shigjimi thaj është koha ku ti po kërkon koha që ti po kërkon jo krej këto janë detale andaj muslimani duhet me lexuhet Kur'an në dnes duhet me lexu me përpikshmëri duhet me lexu me sorëzitet Duhet me lexuar me qetësi që thon Allahu xhallaluhu mos la ta'cid bil Qur'an mos u gut me Kur'an, ngase kush hin Kur'an dhe gutet smar ku xhafrit. A do të shikonit a veten si filloi vëza? Alif lam mim Alif lam mim dhe ma sa kta ngat kaptin është se këto s'kan kuptim. Alif lam mim nun qaf s'kan kuptim. Çfarë do të i nikam? Kuptimi këtër ajetëve është se Ata që ka du t'i ledzojsh prej shkronjave Më vonë, prej fjalive Ledzojnë me Me qka? Duke dasht me kapë, gjdo shkronjë, qka për po fatë A dhe ka dhëm, Elif, La, Mim Kuptimin Ta shku ta ledzojsh ajetën tjetër Qka vjen, ti smunish me da kështu Po mundohme nga dalsin Nga se nga dalsia ti vjen kuptimet E mdoja ndaj kërani prej sifatëve dvete E ka ti krarin, përserit jen Gase për së rritja i forcon, do me thonjit, aqë ma shumë shka zhjitësh me ndzirë u i nga toka, më i miri delë, më fellë. Më i miri, më i ftofti, më i sfre, s'ki delë, më fellë. Ek shtë mëralë. Andaj, Zodion Gjelluara, i ka vendosë gurë të qmuar, fellë. Nga se, jështë dhe kush e më rriton me më i ndzirë. Andaj, kjo kaptin të ndëruar glezër është kaptinit cila nevena nevojitet, ne jetët tona, që ti stabilizo zemrat dhe t'i harmonizojmë zemrat me atë shka e ka caktu Zoti me atë shka e ka caktu Allahu mështidhromi me Zoti njëllu ala për njëa për dy dhë dëshirat tona të cilat ka në ardhë ndesh dhe më përplasje me caktimin Allahu të bareke vë të are kemi ngell tek do bia e fatë mbëdhjet e të qenurit i knaçt me caktimin e Zoti fat i mënkajim e ljozien e medar i gjusë salikim e thëminu ashar ان السقط يوجب تلون العبد ف الله ما شرف س هدريمي هدريمي ما ثقتين يوجب تلون العبد ا بان تدو مذدشمه تلون العبد نجيروسيون اوروبيت شادو ما ظن كي غيزر ا بان تObliger نجيروسيون اوروبيت نيريو مونت مون نجيروس Dhe fjala në gjyër, në gjyër në rabë për dorët edhe për gjendje Edhe për, për gjendje Nëse njeri u në kështi knash me caktimin e Zotit Dhe caktimet janë të shpashta Dhe caktimet janë të papërpushme me dëshirët tona Atar, gjithmonë kur vjen një e keqe Pas i akon një emir, e mirë, e banë robin me unë gjyros Kër është mirë, ha, qesh Kër është keqë, nuk qesh Kër është mirë, prapë e vjen një musibat ndronë qëjre ndaj që që argumënton të legënë në gjërosë që ardhëmë të batihë me Allah dhe mëstabilitet me me Allahum të barëke vë teala kër rëzik shme ndaj thë Allahu jellë jelaluhu wa minin nësi mehja'në Allahum ala harfi dhe për njerëz vë këtë që adhërën Allahum në harfi harfi në skaj në skaj në gjërën arabe harfi i thënë shkojnës nga se shkronja është në skaj e lidhë me tjetërën shkronjë pa shkronjë, lidhë në skaj me tjetërën dhe bëhët fjallën Zotë i onë gjellë u ala thotë ka prë njëzve që adhorejnë Allahum në skaj që dhe më do në skaj nëse e gëdhet një keqe i në kalem kur është mirë, këtë mirë thërë s'ka më atë mirë se Zotë i gjellë gjellë u alu kur qënë të mira, me tashunit keqe me të privu me të Kët rast dridhet dhe lëkundet çështja e imanit të njeriu fe innahu la yarda illa bima yulaimu tabaehu wa nafsa qasa ky nuk është i kënaqur përveçse me atë e cila është harmonizim dhe përputhje me tabiatin dhe nepsin e tij wal maqadiru tajri daiman bima yulaimuhu wa bima la yulaimuhu fat qadairat Ndonjëherë vin me përputhje, ndonjëherë vin pa përputhje. Qadri i Zotit çish vjen, ndonjëherë vjen njeriu e kënaq. Dënjëherë nuk e kënaq. Atë njeriu këto e ka provën e vet. Wa kullama jara alaihi minha ma la yulaimuhu askhathu. E jetmon kur vjen një kader zbaton, jara zbaton. Një kader shka nuk për shtatët askhathu ehidram. Allahu naruit felat e thbutu lehu ale l'ubudijet i kadhe nun e këti njeriut nuk ingullet kama në adhurim qëllë më tha për adhurime është ndërtum bërida, bërrazilëk të zotë gjëllë u ala jëta ti ndaj neve, i jonë ndaj a ti na më këna kënd këna shëtë me ta këse qështja ubudijet, së adhurimi të është më këna rob ajme zxërë, jeti me zxërë ajme cëktu, jeti me cëktu أيضا عندو زيتنا مندوس كيوست اب غاس زتنيا مندوس بر بر روبن فاذا رضي عن ربه في جميع الحالات استقرت قدمه في مقام العبوديه فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضا ف ايمان قيم الجوزيه ان سنيو كنات مع زوتين كره حالات احوالات حالات حال حال جايين حال نشاتيه Mëse robin këtë gjendit është i knatës me Zotin, atër kama e ti istakarrat, stabilizohet, e marrë vendin e vetë. Istakarrat është me marrë vendin e vetë, në adhunim. Dhe nuk ja largo në robit në gjërosion, sikër knatësia me Zotin Gjelle Gjelalë. Mëse na dojna me largu në gjërosion. Në gjërosion, lazer, pra ndryshimi i gjendjes. Në ndryshimi i gjendjes. Nuk i ja alergonë në robit, në gjirozjen, vetëm se knacija me Zotin Gjelle Gjellar. Andaj të jeshef ja një rion, i cilë nuk është i knasht me kaderin e Zotit, se nuk ka një sife, një të pabia, një shime, një karakter të, të qëndrushën. Muhammed A.S. prej sifateve të historisë të ti, për nësër të klasë me lejnë Allahu Gjellar në Ramazan, prej sifateve të ti është, Mos ndryshimi i gjendjes së tij me ndryshimin e rrethave. Andaj i kanë dhajtur të shumta, me të cilat e kanë detyruar dhe i kanë thirrë në në sabër me gjithë ndryshimin e gjendjes. Anatiecin gjen karakterin e tij një dhe të ngjashëm me talajisallatu vesselam. Abu Bakar, Umar, ata nuk i ndryshon gjendja. Ata nuk i ndryshon gjendja do ki është stabiliteti i imanit kjo është dobia e 18 dobia e 19 anë saktë iftahu vale babë shkë fi llahu qada i dhe qadre i dhe hikmte i dhe ai fjalja është të baje me besimin e njeriu zotë naru thot të hidhruarit në allahul ala e hap derën e dyshimit në allah e hap derën në dyshimin qada e ti dhe në qaderin e ti E hap derën e dyshimit të urtisë së tij, e hap derën e dyshimit të elmit të tij. Ju kur lexova nëse më keni për çell tash fillahi wa qada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi wa ilmi. Pastaj e përsërita këtë fjalimën për çdo ditë. Dhe kjo është në Kur'an, nëse ju duhet për dobi, wa wa we, ya, këngulan dha ya e lunë në rolin e përsëritis të foljes, për mësë me përsërit të foljen vjenë vavit. Andaj, këtë në wawul atëf, e lakumja e cila e mërë me veti foljen, ata që ka konë për para veti. Andaj, kjo këptohet, kështo, hidrimi zotit, hidrimi i njeriut me caktimin e Allahun, i aqela ti derën e dyshimit në Allahun, në kabajën, ja hapë dherën dyshimin në kabajën, ja hapë dherën, këtë këtë këptohet n Kjo është shumë rëzikshme Kër njeri ju i vjen një musibet Një goditje Atëhere nëse nuk në qëtë me Zotin Qëka rëzikohet E para qëka rëzikohet me dishun Allah Ako Allah s'ka Ka erë kjo tash Qëka më gjeti, qëka më doli Pse kështu, pse, pse kjo rëthan Pse kjo varë fri, pse kjo fukarallëk Dhe kjo e qëllë dherën e shetani dhe shetani E shëjtoni dhe shëjtoni e gjeti Ta shapsinë me sulmu shumë Andaj njerëzit Bim këto Dhe ku është Allahu tash Andaj Kënëtësia me caktimin e Zotit Dhe është farz është obligim Dhe di shka prej ti është Qka është mustë të hap Dhe kam polimizu djetartë Se cëlla pjesë është farz Cëlla pjesë është mustë të hap Po ajo qka duhet të këpëdhëm Dhe shumë rëzik dhe zër, Me tu hap dhera e, e dyshimit E hap dherën e dyshimit Në caktimin e Zotit Se u caktu qështu? A thu, a e ka dit që kur e ka caktu, asë ka dit? Apo? A u ka caktu, asë u ka caktu? Pasë a hinjeri ju në, në filozofira me Zotin e vetë gjele-gjelelu, nërsa teslimin në nështrimi, e banë mësme, mësme dishu. Kjo blezër, na jemi njërëz dhe edhimi si se shka silët dhe shka qarkullon në brendin të tonë. Krejtë, kur kemi vështirësi, edhimi shka qarkullon më rajna. Të vinë një milion mëndime, vëtë Po tdhonë Allah në Allahu dhununa. Allahu janë për disa sahabë ka thënë kur janë kanë zorr të madh, ka thënë të keni menduar për Allahun dhununa. Ka lanëën qaimal juozia, pse ka thënë dhununa kështu të përgjithësi mطلق, pa pakushzuar nga sa plot mendime kanë ardhur. Munë të mendosh kështu, mund të mendosh kështu, mund të mendosh kështu. A mund të edhe kështu mua na mëndu. A mund edhe kështu mua na mëndu. Çka smuhet të më mendojë njeriu? Jo? Andaj duhet me bë dallp Duhet me përkufizuar, ketë qadar me çka, me tëslim, ajë di pse ka qenë, kjo është më e mirë. Ajë di pse ka qenë, kjo është më e mira. Andaj, e çel derën e dyshimit në Allah. E çel derën e kavajës. E çel derën e urcisë së Zotit. Se s'ka ja ka të qyllut. Për shembull, njeriu nëse fillon të nervozohet me në pasunikat, më thosë, "Kë fuqara?" Çka thotë? Masa e tham, nuk ka shkujt me thon me xum, e thot me mëndajra, e thot me hall, e thot me gjendje. Thot realisht un do të më kam pas unik, kiku ki, karaja, po po çka? Ka, ka gabu hikmete? S'ka që qe çollur tia zotit? S'ka pas kudret me ndru çka? S'ka dit se ti je më më haklisa asnjëna. Ai ai shih disa këç që është më mendu për zotin këç. Ai shih disa këç që mos mukronj me ka, me caktimin e zotit jelle jelle wala. Ze ilmin eti Kur njëri ju fillon së knasët me kaderën e Zotit, kjo është një loj akuzë e, e, e tërthorazi e ilmi të Zotit. Pra, sikur, a jetë e ditë që ka përndohë? Këpë? Allah u kretë i dinë, Allah u kretë din. i dinë, të gjithë a i dinë. Dhe në Kur'an, kur bashkohet ilmi me sëmërin, me dëgjimin, gjithë mon para prinë, dëgjimin. Gjithmonë paraprind dëgjimin. Po shem Allahu xhallu alaa Kur'an nukfadhu wa huwa alalim asmi'. Po gjithmonë padu wa huwa asmi'u alim. Çto Kur'an bia, wa huwa asmi'u alim. Daj dëgjon dhe di apo është dëgjuaz dhe i dishim. Dëndor kanë polemizuar pse ka ardhur dëgjimi para ilmit. Kan kanë ardhur për ta larguar dishimin e njerëut, edhe dhafin e njerëut. Si, njerëzit zakonisht Nuk dishojnë Sa ajë cili di është i dishëm Dhe ilmi ti është i vërtetur Por shëjnë bu fat Nëse njeri ju E dinë se filan njeri ju tjetëri Ka shumë di ilmi Por është larkë ti është shumë larkë Realisht ki nuk ka në një frikë Nga se është larkë Dhe thotë, a një pse di ajë Sëmë ka një, sëmë ka do gjuë Anën kur anë gjithë më në vjenë, ajë bënin dhe di. Pse va? Se si kur përna thotë Allahu u gjellu ala, ju edhe nëse e din, se unë e di, do njëherë përmbashtrojën i sësem se të juni. Apo? Por se Allahu u gjellu gjithë më në thotë, ajë dëgjon. Pra, larkësia e ti mësë dbojë e ti me mendusës të ka nije. Larkësia e ti mësë dbojë me mendusës nuk ka dëgjue. Ando, kitë kjo هابيه غاميا غاموس صاقتيمي غاموس كناشه مقتيمن عزوتي تباركه وتعالى فقل ان يسلم الصاخط من شك يدخل قلب ويتغلغل فيه ف الر ذاك هو مندرت ان ائذلي هوست هضرو مقتيمن الله جل وعلا كمستي هي نشي يذشم ائذلي قركولن كا زمرا هي ويتغلغل يتغلغل Hinnë ka dalë. Hinnë ka dalë. Kuro në ngësht, arab i thonë jetë e galë, galë. Pse i thonë, nëse shprejët në gjurën arabe, ka një lojë gjërësi, një lojë tingulli, cila argumëndonë për manajin, dhe më thonë një në vetë. Pra kurot rruga e qelë, hecë, temëshi. Po kuro në ngësht, ka dalë, kënë e në, kërka gjëjnë ba, ka dalë, apo jetë e galë, galë. Ka mundësi, hidërimi nuk është i nivellit malë, o është i nivellit vogëllë, doze vogëllë. Po edhe ajo, ja qënë pak, sa do pak, dyshimëm. Kënë patë një herë një riu, është 99% që kretë në regullë ka ndollë, po 1% ja ha shpirëtën. A ka mujtë pak më ndryshëm, u kamë. Ajo një përçin që s'klarahatë. Ajo një përçin që nuk klarahatë, zotin arrujtë. Andaj, dhe simtari duhet me në dhe u përreshë eska më zor se me vau ushtrime të zemrës. Po sot djamtëri mësohen me vau ushtrime dhe allo ushtrime të fizikut. O gele, por disa mujësh ai kanë dhu pamja. Ama nuk nuk ka lënat me vau ushtrime të zemrës. Shumica njerëz dështojnë në ushtrime të zemrës. Shumica njerëz dështojnë në ushtrimet e zemrës, qase zemra është që rrotullohet. Shumë adat i bën qaim al-jawziya وإن كان لا يشعر به وندوث që nuk e ndin. Nuk e ndin që ka hi dyshim. Çështja e zemrës vlezër me çështjen e konkreteve është e njëjtë. Apo mundin çiket hapsir me hi disa bubrrit, me hi disa insekte dhe na nuk kena mundësimi ndjej ato. Po. Apo pse insektet asht ka hi e ka dalën sa kena vërejt. Apo ka mundsi insekti kalon na për ty apo rrin disa minutat e ty e disa ma von ku Thuë e pas në pas që të një, një instek Apo t'i kushtë të që të e pas kënë instek Ti se kënë njëje, pëse? Nëse ka një ka dalë e ti nuk e ndjejnë Këto dhe zë nuk janë kryu për këtë e këtë Allah u gjithë më në shemë Bërë që ka i bjenë, Kur'an i bjenë Konkreten me abstraktën për me ta pa fotografie Po shakë se në zemë nuk e shofë me bjenë Konkrete, konkrete, di qënë, shka prejkë Andaj, a ka mundësi me i dyshime D U të vjenë një ndodhi tjetër e ndje Dhe e shë vetën kërë që jasaj ndodhije Se kini lëkdoxije Ka hi virusi A në dhe të të mënkaj me lëvzi Dhe në ka mundësime së më ndje Fe le u fëtë të shënefse u gajet e tëftishi Le u eqe dhe jakinën u ma'lulen Me të ma hulen E sikur ta kontroloje Tëftish Sikur ta kontroloje Dhe të vetën e ti Gajet e tëftishi Me kulme në kontrolit Kër i mërë diqka me shkun mirë E kontrolën mirë, mësë ka i diqka që ka Tisjet e pa Kështu du të mi shkun bëzër zemrat Mi morë mi shkun, mësë ka i diqka që ka zduhet Gëse ka mundësi pasojat vinë ma vonë Pasojat vinë ma vonë Do të gjeje vetën se Bindja ti është ma'lule Kas muje I leti i, i ka hirë Apo me dhule Ko i diqka të kaj Nëse njëri ju e e espronon, eskalit vëtë vetën, atër e gjithë që i paska i diçka. Po nëse nuk e kontrolon, i doket mirë, i doket në regërë. Pas e të dhe bënkaj me lëgjëzije, dhe inër rrida o lëjëkin, e khawani, mustahibani, thotë knatsia dhe bindja, janë dy gëlazër të cilët shëshrohën. Knatsia dhe bindja. Pas e thotë, vë shëkë këve sëqat, karinani, e dyshimi dhe hidrimi me cëktimin e zotit janë, قارينان تنجيتو قارين اذا نات ائصيلي لوك نداه باساي ثات وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي او غيره ان استطعت ان تعمل لله بالرضى ما اليقين فافعل فان لم تستطئ فان في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا هذو كي هو شوبتيمي حديث محمد صلى الله عليه وسلم اللي تشلمتونه الترمذي وذات لترسميديمه التيره وكا ثان عليه الصلاه والسلام نسكي منسي me punu për Allahëm me knatsi dhe bindje fëfëal e se ki mundësi me punu për Allah me knatsi qëka dhe mëna me knatsi që kjo është ka përfollë me na më ka një knasë me kadere dhe jëkim dhe bindje fëfëal atër e bëja fa inlem tës të të tërë e nëse s'ki mundësi fa inna fi sabri alamat tëkrahun nëfsu khajran këthiran e nëse s'ki mundësi Atëherë, në durimin, në durim, në sabër, ka hajrë të madhë karqia të të rësendeve që ka nefësi i urrejnë. Dhe mënë e mënë dobi, kërë vjenë në hadithë, bane që ta, e nësis mundësh, thati bënë kajim e gjëzije, gjithë mundë e para, shkala me lartë, që si në otë, por është shumë e shtirë sigur çka tha Muhammed aleyhissalatu vesselamu a di teatër a di na e Jibril kur e ka vënë çka ihsani ka thënë enta'budallaha ka'annaka tarah çka është ihsani qallëllu Allahun siguri duke pa mesani ka zgrit një dërreqje gja se kjo është shumë lart me adhurallahun siguri duke pa shumë lart fa in lam takun taraha pak më poshtë kjo është xhivja sheriat se vjen nëse s'mundesh m'hip deri sa di nal hip pak u ema la yudraku kullu Ajo cilë asë mërijet kejt Nuk lijet kejt Kjo është regull shëri atike Nësë së mund është me mëri për në të imien Zdo me thonë se me lanë këtë ilmi Ata është pëse ka mërija e qatë shumë Në këtë me lanë, jo Mundomi me mëri, sa do pak Prej, pre ilmi Andaj, njeri ju duhet të mësohë Të kupton dhe përcepton Format e të shprejurit të pengamber Nësër Allahu Aleyhi Shikoshka dhe të pengamber Nëse ki mundësi me, punu për Allah, me dy kënaçit Zotit, edhe bindje bënë. Pse ka thonë se ti mundi? Ti shkon në leck, kishton se ti mundi, kishton bënë. Po e di sa ruan, unë e kam një instatata. Si të mundësh? E pse si të mundësh? Sëse vën si çeli, tash na më kontrollu këtë zemrë. A jeni të kënaqsh me këtë kaderet e Zotit? Mundosh spija dhe me çit zemrën karrçi, më dha me çfit punë ai e krasht. Që të ka shofu i lanë, ai e krasht. چتک ابا فيلان كشتا ايكنس چت كان دوث كشتا ايكنس چت كان دوث فيلان صپرو ايكنس گيت سوساينه دول مشو سينه معلوله دولس وين ما علت بورس الوش مي الله جل جلاله ان شاء الله منابستروه س مسم منابستروه الله جل جلاله كركوش نو منوت م مឧបستروه انداي تي گپتيم جاليته بيغامدي تلي سالاتو والسلام العشرين 20 ان الرضا بالمقدور من سعاده ابن ادم وسخطه من شقاوته Thot se të kënaqërit me kaderin është prej lumëturi së birit të ademit Dhe hidrimi është prej mjerimit të, të ti Kema fil musnedi vë të tirmidhi Sigur që ka ordë në musnedi në më Mahmedit dhe të tirmidijut Dhe këtë hadith e ka bo hakim i sahih dhe ibn i hajeri Me në hadithi Saad ibn i Abibakas Nga trasmetimi Saad ibn i Abibakas radhi Allahu an Thot ka thama lejë salatu vë selam Nga lumëturia e birit të ademit është istikharatullahi azza o gjelë. Prej, lumëturis, shiko sa përdorët termi lumëturi të njërzit. A je i lumëtur, as je i lumëtur. Dhe shumica e njërzve, shumica të rmusë e njërzve, kjo shprejje nuk e te i kalon ti ngullin. Vallahi, kjo shprejje të njërzit, nuk e te, te i kalon ti ngullin çfarëmon nuk e tegalon tingullin. Prapërveç zgju e zonit ata xhaberis janë lumturis. Njëri e li lumturin në kufër. Tjetri e li lumturin në zino. Tjetri e li lumturin në muzik. Tjetri e li lumturin në raki. Tjetri e li lumturin në shfranim. Tjetri e li lumturin në zullum. Tjetri e li në pushtet. Tjetri e tjetri asnjë nuk e nuk e gjen. Ku është lumëtëria? Andaj, Ibn Kajim e Ljuzi e ka një livër të tituluar Kopsi të dashuruar. Aty e fletë për dashurien dhe për lumëtërien. Dhe shpreja e Ibn Kajimit është kjo, se shumica e njerëzve fjallën lumëtëri e njofin vështë shpreja, se adë. Ku është lumëtëria? Lumëtëria është në adhurimin e Zoti Gjellë. Gjellë fi ula Thot i bën qajmë el-gjuzi Ka dhëmë bën nga mërë alë i salatu e salam Se lëmëturia e birit ademit është në istikharatullahi azze vajllë Me kërku përë Allahut zgjidhje E keni dëgju lutja e istikharës Namazi istikharës Këtë më nëmë istikharah Istikharah është në të stekhira hu është me kërku e zgjidhjen Cëlla është me khajrit për tyje Përë Allahut gjellë vajllë I thu dikujt, es të khiru kefiha dhe lë emri, po të kërkoj për e tëje, pi që të në dipunve, cëlla po të amërmejnë, është me e mira. Ka dhambe nga mira, lëmëturia e birit të adhemi, dojsh të që këtë pëjtje me abo Allahot. A më njerëzit tutën me abo Allahot, pse, thë të isha Allah së ndela jetë që ka, unë e së podu me dalë, apo, mi thu dikujt, fali së të kharë, a e ka vendosë, a e ka vendosë, cëlla, por këta me e mira. Istikara A ndaj e shëftë Shëtsime më rënda ti dhe tu të të të të bëj istikara Pëse? Thëtë leallë ve leallë Ndoshtë të ndoshtë të ndodhë Dhiçka qëka Qëka ndodhë? Përë ndoshtë të me, une, vendosë, më nëtë me ardhë istikarja Me diçka qëka Unë e këmë vendosë Qëka ma e mira Ate dhe të tibë Ka i me gjëzji Ka të në lejë i salatu e selam Vë amin se ate tibë një adem Erjudahu bima qadallahu kënaçja e ropit me kaderin e Allahut, me kadan e Allahut. Kjo lumturia. Këta to punë që i përmendom edhe në degët e tjera, është këta lumturia ti. Çka lumturi atë? Lumturia është me të cil i kënaqsh me caktimin e Zotit Subhanehu ve Teala, duke pranuar penga e Ali Sallatu ve Salam të kundërtan se premjerimi të birit e Ademit është hidhrimi me caktimin e Allahut Tebareke ve Teala dhe prej hidhrimit dhe prej një rrimë të virë të ademit është me praktikën e istikharës. Mos me fjalën amas istikharë. Qadde sa njerëz ku i thotë, "Kë shikon sultoi Allahu xhallahu ala për këtë çështje?" E shan një lloj sigurie te ai dhe një lloj bindje se e diunë shkadu. Ha? Te njerëzit shumë isha njerëz. E di thotë në shkadu. Pra, kim mbështetet në elmin dhe dijet dhe, dhe në formatet e tij dhe, dhe nuk sa gjelluar, e din se Allahu xhallahu e din çka është më e mirë për ta. E din çka është më e mira? porta ande qjo është prej pas sa që ka përmendën Ibn Qayyim el-Jauziye, "fer ridha bil qada'i min asbab as-sa'ada, wat tasakhut 'ala al-qada'i min asbab ash-shaqawa." Qenat sija me qadere është prej shkapeve të lumturis dhe hidrimi me qader është prej shkapeve të të mjerimin. Allahun e pab për atë që jeni të kënaqur. Ado qadha thosën "in istata'ukum" që sa është është e vështirë. El-hadi 20, 20 e 1. Dobia 21 prej فتعين له يتقنوا ما الله تبارك وتعالى ان الرضا يوجب له ان لا ياسا على ما فاته ولا يفرح بما اتاه وذلك من افضل الايمان كظن ابو قايمه الجزيه الله مشرف كنت سي ما تاعت من زوتي جل وعلا بان نريون جو مستبيكلوت براداشكا كا هون و مذغزوت ما تاعش قال الله تبارك وتعالى ذلك هو برئ ايمان ماتي Pra, e njëzët e njëta prej dobive të knaqës me caktim. Cila është, kini pablazër njerëzit, janë mes dyjave. Janë mes dyjave. Mes huznit dhe hemmit. Janë mes brengës dhe piklimit. Hem është për ata që ka vjenë. Huznë është për ata që ka kaluër. Njerëzit i gjenë me qëtë dëjave. Osë është të piklu më ata që e këndohë. Ose është u shtecu për ata që ka vjen Dhe e shefë se lëmëturin se një që do Se val Nga se Oshë duke kaajt për ata që ka kalu Që isham gëndod, që isham gëndod, që isham gëndod Dhe kjo jahub lëmëturin Dhe jahub imanë Dhe jahub bindjen Ose për ata që ka vjen A thu ka me arë që ishë duhet Që ishë poduone Kitë kjo e lëkun një rion Të di bën kajim e ljuzia Emma ademu esahu alel faiti Fe fa dhahiron Sai përkët mos pikllimit për çka ka kalu, e doshmi. Kur i di dikujt mos u pikllo para çka ka kalu. Është e qartë, është e qartë. Wa emma adamu farahu bima ataahu. Kjo tjetër është pak më koklavit. Sai përkët mos mëçin ekzosh për ata që ka dhënë Allahu i جل و علا, kjo ka nevojë për një lloj sqarimi. Përse njeriu gëzohet për nimetin e Allahu i جل و علا? Be ngambiri sallallahu i ka thënë wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sai perket ni'matet e zotit subhanahu wa taala kursa ibn qayyim al-jawziya e ka nje nje nje pik tjetër racional kur thot mos u zgju për atë se ka dhënë allah xheloa çka është për çëllim thot feli'annahu ya'lamu anna al-musibata fih maktubatun min qabl husuli do moni vëllazë janë këto janë doshta psikologjia më e madhe që ka njerëzit sot shkruajnë psikologji sot shkruajnë psikologji dhe kë të psikologjia mundohet me me i dhon shëndet nervave tua po pra, psikologji logjika psixikës me ta mundsuar me i shërua ato nervat, cë ti, cë o të vëzër, të nervat që ti simendo shërioati vëllezërat që çetson nervat që ti njeriu nuk e mërmendja kaja çetson nervat Thëti më në kajim e djozirë Mësë më piklu, regullë që ka kalu Por a mësë më gzu, që që vje Nga se robi e di Që që e di, e di se kjo është Në mënyrë kosmologike dhe shëriatike Se gjdo një metë që ka ja ka dhenë Allahu E ka qkrujt me Ajë një metë, mrejna e ka qkrujt me Musi beti Apo E ka qkrujt me Por a kur vjenë fëminja dhe zërë A është një metë Një metë dhe zërë Njëri ju gëzohët dhe nuk di që shmu shpraj, kur di japë Allahu fmi E vlad, andë Allahu gjullaj ka qëtë fitne E ka qëtë fitne provokimi madhë Fmija provokimi madhë Ma djerë, fmi janë një për sebebjeve të Të devijime dhe humje dhe lejthitis Me gjithë këtë nimet të madhë Dhe Allahu e ka qëtë nimet Porse, a është të shkrytme në qatë Musi veti po Ti gëzohësh, gëzohësh, gëzohësh Dhe ajë, mrejna e ka të shkrytme Qa këto prova çka kam i shjuar. Andaj duhet me stabilizuar kur vjen e mira, çka më do, dhe mos vuqëshum. Çi ston disa prej letrarëve, dhe ato recetë të mira me alegori dhe shprehje metaforike, thon nuk bam me bërtit në gzim, nga se nga se çka? Nga se prova e ka gjumin e lehtë. Apo kur kë iki gzim نيما <تصفيق> غزور بو بون ريت زونن ا اس جون پري جوميت موسي وتي انداي نيريو دووت مكن ن كويدس م زوتي ناه تباركه وتعالى فكيف يفرح بشيء يعلم ان له فيه مصيبه منتظره ولا بد اي تشش موندش مو غزو مني سان كور تي دي وهو يعلم لا يديه وهو يعلم تشيبي وهو يعلم لا يديه سقطن ذا يد ستكون تي دي që i me përpshi ato që ka i ka pas i bën ka imi karshiat, ato që ka vine, e kejtë, ju ka dzu kejtëve. Thot, qish mund është më gëzuhu me diqka, qka ti e di, ha ki informat, se musivejti është në pritje dhe leabut dhe s'ka rrugdalli. O leabut, pra besimtari nuk gëzuhu me një mete, me të prume, dhe nuk piklot, për ata që ka, që ka galu. Kitë kjo është prej dobime të të qenerit i knash me caktimin Allah. Andaj shëf njërëzit se si Së kanë mundësime përtheku vetën këtë aspekt Osë është duke kajt për një mëtë qëka i ka hik Osë është duke qajt për shqetsimit ta sajt qëka vjen Tëti pën qajmë e lëgjauzi Elë thani E lë ishron E njëzët e djyta Për i dhubive Ennehu men mele e kalbëhu men rrëda Për qadr mele e allahu Sadrahu ghinan Vë emnen vë qanaëtan Vë farraga kalbëhu Li Ileyhi Këtë i më qajin e ljozije E njëzët e dyta nga dhubit është se kush E mbush zemrënë ti Me kënatsi të kaderit Allahu gjellë vë ala Allahu janë mbush gjokse Me masuri Me siguri Me vet mjeftu e shmëri Dhe ja zbraz Allahu zemrën dhe ban të përstatshme për dëshurin dhe Allah dhe këthimit Allah jullu wa'ala wa të wakkuli alej dhe me men bështetje dhe të wakul bëj Allah të baraka wa ta'ala wa men fatahu hathuhu min rrëda imtela e kalbuhu bidhidi dhalik fat e kush është që i humbihiseja e të qenur i knasht me Allahum të baraka wa ta'ala imbushet zemra me me të kondërtën wa shtaghal amma fi sa'adatu wa falahu dhamirat ma diçka tjetër yashta asay çka yasiguron lumturin dhe shpëtimin fa rida yufarrighu al qalbi lillah wa sakhat yufarrighu al qalbi min allah tot te çemrit iknes me allahun e angazhon zemr me allahun dhe hidhrimi me caktimin allahut e largon zemrin nga pre allahut ana njerëz që shafsë si angazhohen me nimetë Angajohet me pasuri, angajohet me tijara, me trekti, angajohet me, me komoditetin e ti, angajohet me e vladin e ti, angajohet me shumë sende. Dhe haron Allahum gjellë u ala. Por saj nuk edhe një sandë, se kretë gzime që ka po donë, mi arrit janë të zotë i gjellë u ala. Dhe këto angajime jashtë të zotë i gjellë u ala, kanë mi u këti, walabut, dhe pa tjetër me, hasra, me hasrat, me hasrat, me pikli. Andeti i shef njerëzit në ceremonitë tasmore, në ceremonitë ku ata kanë gëzim, se si pas ose orë dhe ose ditëve ata piklohen më të mbarë. Pse vallë? Ngaqëse ka lumturi që është e pashkëputur për asnjë vadet. Andeti i shef kur krihet dasma, ha, çka dojnë? Ha edhe një javë e shlol pak te shtëpia e vazhdojnë. Ha edhe dy javë dhe dhe vjen ubusi ka qan tarir dhe vjen ajo e zymta dhe e vrenta dhe pikëllimi i madh. Prandaj e shikon mos pe thirt dikush që të ndarsën ta ktheje në një lloj harmonie. Ose nuk shkon kështu. Nuk mundu njerëz të martohen me taktin e lumturis. Për det, s'mundet. S'ka mundsi. Allahu جل وعلا nuk e ka caktu me lumturuç ashtu. S'ka mundsi. Fëmia sot është i vogël të ban tyje kam modet onez rrita të bën musibat. S'ka mundsi. Gruaja një ditë të të ngon një ditë të të ngon, s'ka mundsi. S'ka diçka se ka mundsi me sigurinë e lumturis, përveç se Allahu i jelle valla. Andaj ka zë të kanë mesaje të meta. S'mund të me siguroj, gazetot nuk çëndrojnë vet. Allahu i moh. E si ka mundsi në vesile me li diçka? S'ka si mundsi në vesile me li diçka. Andaj, nëse njeriu është i knaqës me Allahun, i zbrazë zemra për Allahun. Izbrazë në zemra, për Allahu. Dhe nëse mirët me diçka tjetër dhe hidroë për të të këtimin, a thara, Allahu a angajan me diçka tjetër dhe gjitëna në telashe, zotin adë. E thalithu e l'ishron, e njëzët e trejtën nga dobit, thadë, anër rrida juthmiru shukër, allëzhi huë min a'la meqamatil iman, belë huë haqiqatul iman. Thadë i mën qajmë e ljëzija, këna të sija e sija fritin e shukëritë. Shukr, ne e përkthejm falënderim. Dhe dijeni se çdo përkthim është vesile për mëmorrash. Dhe ajo nuk është realiteti i fjalës. Pra, çdo përkthim çka ja bëjmë, ajete orvotje, nuk është ajo ajeti. Po ndryshe, nëse e përkthejm atë i bë tash mua na lirish me lån këta, po, nëse kjo është kjo. Abada, asnjëherë. Edhe Sheikho Sami Teymi ka thënë in al-Qur'an fi asha hil aqwal Shejkhu Samad Emjeti, atë mendimi më i vërtet. I Ulemaker se Kur'ani zban më përkthim. Po kjo Shejkhu Fameti çka ka bë? Shejkhu Fameti ka punuar me mendimin tjetër. Ne me shkuam me mendimin e Imam Ahmedit, i Imam Shafiut, i Imam Malikut, zban më përkthim. Zban më përkthim hiç. Zban më shkruajt përkthimin. Çka do të më bëjë Emjeti me mendata apo bëjsh vetë? Eçi më morën dash njerëzit, shkojnë në veten ose çka do të, të them kjo. Nga se njerëzit kanë me më menduar se kjo është Kur'an. Andaj kur i përkthejnë fjalë O është veçërvatje vë Më mërvesh A jësh për të iksajna A jësh për të iksajna Fjalla shukër Që në më dënë gjurë në arabe Fjalla shukër Shekara ti dhe betu Fjalla shukër Arabe ti thojnë Kër kafësha Të pije dhe të haje Nëse Në nëzirë në trup Hajnë dhe pije Ata rithën Shekara ti dhe bet Pra e të regojnë haptazi në trup ka ofësha ata që ka jarran me pi dhe me hamër dhe nga ki kuptim është marrë fjala shukër për falenderim në që kuptim i mënkaj me ljuzi e thonë në këtë kopt, kuptim a i cilë nuk e nëzirë i jashtë në gjimëtir falenderimin se ka falenderu Allah umë gjelluar kjo është në kundër të në dhe në gjuhësisht është kundër i rgjajës e sa të dojmë zemë e kisi bora edhe mësë qaj k Jo, s'ka mundësit Qëtë e këtë borën jashtë Qëtë e këtë borën jashtë E ki më rajna, nëzire, banu bardë për jashtë Pra, shekërat i debë E këtë reguë kapsha Pra, i këtë dhe me pire e këtë reguë Njëri ju, kër e falendëron Allahun, shifët Ka aqët se falendëron shifët Andaj për nga mbire, ale i salatu selam Tha, ju ini shuhede Allah Fil ard I tha disa bre sahabëve Kalën një gjenazë Tham kjo në thop nga Mesrra antum shuha Allahu fi al-ard yuinu dushmitar t'Allahut nton por se dushmitar kanu kushte se do t'mkon n rangur e Abubekrit Omerit ashtu meran jo sjoj kush me thon kjo on zjar edhe ri ke bave thot qenacia me caktimin e Zotit e sill shukrim falënderimi njeriu qe është me Allah, së i dhurme Allahut s'mund të falënderoj çish mund ta dalloj falëmijëri te Zot kur është ky ja ngazhu me idrem kjo me të menduosë se është kush më i qish çish ka mundsi me falënderoj Andaj, muhon ikrash me Allah tashelni frid, edhe është falënderimi. Thati ibn Qayyim al-Jauziye, huwa a'la maqamat al-iman. Kjo është shkalla më e lartë e imanit. Cili është shkalla më e lartë e imanit? Ka polemik, pa sabri, pa falënderimi. Ibn Qayyim ka librë shkruar për këtë meselë dhe ka thënë se këta muhabet ka ka sharim, mirëpo më vërteta, çfarë shefës së timje, shukri është më e madhe. Falënderimi është më i madh. Pra, a është më i mirë falëndëruesi pas unek pas sabrlia fuqara cila më i mirë ciles më i mirë mvarrat mvarrat por se në esenc shukri është më i mirë por në esenc shukri është më i mirë se sa sabr thati banqaym el jozia bel huwa haqiqatul iman thad madya kjo është realiteti i imanit realiteti i imanit çka është Me falëndëru Allah më falëndërua allahun për nimetet Me falëndërua allahun për por nimet. Ja, ju e nasu, obudu, rabbe, ledhi, o juaj njerëz, adhuroni Zotinë juve i cili ju ka krijuar. Pra ibadeti vëllazër çka është? Falëndërim për atë që na ka krijuar. Do thëni pun ke thiri, por kjo e kallzon lamin. Lamin e sebebi. Kjo është adhurone sebep krijimit. Pra pse njeriu duhet të falënderoj Allahun se të ka krijuar? Dhe krijimi vëllazër është sendi që ti s'ki mundësimi dojtë hakësh Pratikus të ka mush një gotë got uj, falemderit Dhe kjo falemderit, ose ka mundësia pak më dhe kjo vjenë baraz Po që që e falenderon Allahun që e t'ka kriua Dhe këtas mund në vokur kush Dhe që më zoti që e levohala Si e falenderon T'ka kriua, e si kanë Olem të kunëshejë Andaj Zekeri alai salatu selam kërë e patë të madhe më bleqërija Allahu mi qëfëmi, që a i tha kare Rabbi, enna jeku nul i gulamë, thë ozot e ka muj me pas, unë e me pas, djarë, ka muj me pas, unë e plak jam dhe këllët i mraët i akira e grujën e kam, sterile jop jellore ka muj me pas, qëka tha Allahu këdhalike ha, këdhalike fe subhanallah, haroj zëgërija për disa qasëte, këdhalike këm të minë qabëll Lem të kunshejë Tha o zekëria Ti po peshet madhe me të qurë djallë Tu kom plak Po ti Ti ka dole Ti ka dole pësit babajot ke i rria ja, Jo, ke dhalike Va Lem të kunshejë Si konkurëgjoh Andër lezër Allah u gjelluar nuk oh, ja, ja, e ka i rri baba Së është jo, aje bjen E bjen të badheke Andër një rriju Duhet çta falendoron Allahu tebareke ve teala në çdo gjëndë dhe kjo palca e imanit. Pastaj thot: "Was-sakhatu yuthmiru diddahu." E hidhrimi e sjellt kundërtan, wa huwa kufru an-ni'am, dhe është kufri inimeve. Wa rubbama athmara lahu kufra al-mun'im. Dhe ndoshta ka mundësi me sjelljen e kufrit e begatisë. Pra ka kufër i begatisë dhe ka kufër i Bega tukësit A ka mundësi këmë udalu? Ka mundësi Zdët gjina është kufrë Zdët gjina është kufrë Shekhu së të më tëjmijë ka të citatë për këtë meselë Zdët gjina është kufrë Hajdu të ria është kufrë Rakia është kufrë A kufrë Haj ka thonë ma t'i po A kufrë E më hojë Haj thafë ma t'i po Por se kohë dalimi Zdët gjina kufru njamë është kufrë i nimetit Nuk a kufrim, to dallimin. Kjo meselë e tjetër bëhet se kjo e bën dallimin në mes disa meselesave të imanit. Fa idha radi al-abdu ar-rabbhi fi jami'i al-halat aw jamalahu zalika shukra. Ne serobi është i kënaqur me Allahun, caktimi me caktimin e Zotit. Në çdo gjendje ja sjell kjo falënderim, me të themo Zot falëmijëderi. Ai i cili s'është i kënaqur me Allahun, caktim, s'i thot falëmijëderi. Pse? Sai ai realisht s'është i kënaqur. Njëri kur thot falëmijëderi, kur e ndin begatin, A i cili ka orë, ka deri jënë përputhje me ata, a i sa të një begatik të, a të një spodhë. A të një mos përputhje me urëci. A da i sënë thotë faleminderi. Fajeku në minër radhine, shëkirine, fa i dhe fetehur rrëva kene minësë akhitine, vësele kësebile e kafirin. Andaj, kur është i knast, e merë rrugën e të knastve dhe falenderuzve, e nëse nuk knastë dhe i humë knastësia, Boat për të atyrit së të hidrohen me Zotin Dhe fillon me mor rrugën e qafira Zotin arrojt Cila është rruga e qafira Kofrë një amin vel monhim Kofrë një mejtëv dhe aty që një gabon një mejtë Përse kjo kështu, përse kështu I lip i leti Ki, shbi, I lip i letit për Allahu të bare kje Andaj, dhe zër, kjo shumë në nësi Njeri ju sot dëtë që të shtirët Sot jene në botën e Facebookit botën e, e fotos, botën e kamerës, dhe njerëzit i shër, disa minuta tu kesh na për fotografi, photoshoot, që jena tu pick-up kafe, kënaqim. Kjo dheza sfaldon kur dë. Vallallai sfaldon kur dë. Ka, ka, ka mundsi ka kesh para kamerës, tamam ka e kanal foton, ka nis me kajt më atë. Ti se di. Ndoshta zemra e tia tu plus podcastit, po ma ti thu mashallah kiu knas. Këto janë kit që e tregojn fasadën e jashtë mbërmbajtshmën, mbërmbajtshmë është Mrejnë që ka ban e benkajim El Gjauzije në në njënjën e ti Se brendësit e kriminellëve dhe qafirave Vlojnë prej të kectit dhe piklimit Qish vlën uj nër zjarën Mi ashtë lu uj nër funi zjarën Qka ban? Vlën Abo? A ma ti përshkak se duka nuk kazani të seshe Ti thu, sa mirë mrejnë ajë u këtash Përime u këtash? Shire mrejnë ajë, atu vlo mrejnë ajë Andoj, duhet me dal prej prej fotove dout me dal prej për këto rezerva të të kota realitetet janë më thella sesa na çka i mendojnë andaj bën qejim el juziya sapë senë njeriu nuk naxh me allahun xjelalu ala e mar rrugën e kafirave el 28 24 en ridha yen fi anhu afat al hirsi wal kalbi ala ad duniya w zalika rasu kulli khati'a Asli kulli belijetin Vë asasë kulli razijetin Vë rëdhahu arrabbihi Vë gjemi lë halati Jënë fi anëhën madë dhe të hadihil afat Për i dobi dhe Të knaxës me caktimin e zotit është se të knaxërit me Allahum gjellë vë ala Ja mohon, jënë fi Dhe nefi Nefi Përdorët Ndo njëharë për largim të pjesërishëm Ndo njëharë përdorët për largim Për të të tërshishëm i e një fi i thojnë në mon në fi me largu ketë dhe njëherë largohet pak dhe kjo është e senësa më kanë i knashtë me Allahun ti largonë disa sende prej tëre el hirs të metat e lakmis këni po një riu kërës është i knashtë me Allahun dhe me caktimin e zodi gjellu ala më kanë të kemë edhe, edhe ketë edhe ketë edhe ketë a kja la po Më ju sosë fletoria, berë një fletori tjetër Edhe këtë, edhe këtë Më ju sosë edhe kjo, berë një fletori Kur ki më ngiti Kur, kur më ngijit A ne dhe për nga mërë a e sëratë o sëlam Me pas një lugim Me, me qka? Me zalë, jo, me altan Më thanë, sot, pisot Një anëni mi thonë, pisot, banka është e jotja jo. Kitë që akon bank, merë e jotja është A, akon fukara, zera Kini me pasit Aj, kur se ka imaginu që ata? A ma tash, me fitimin e bankës përë dhëtë, e pëse me s'pipos di? Të shki pos hiqë, e pëse me s'pipos tri? Por të shki pos hiqë, s'ka lidi. Njëri ju së kon hiqë, lakmon shumë. Njëri ju në univers nuk zhe hapsirë shumë. Sa kizant tash ullur dhe zërë, sa hapsirë kizant? Gjusë metra, po. A, dëshirat e tua, sa hapsirë zanë? Sa hapsirë? Me thonë, këtë shkivan është jote, pom Shpejtë të notarë i menzirë për mi vetë, ja po? Nuk ka problem një rikë, lakmit, Allah o Alem ku i ka, por se hapsirën sa e ka, tërma masunti dëmetre, hapsirë, i gjanë, sa është i gjanë, shumë i vogëlë, por lakmiti i ka të mboja, anda njërzit nuk ka nësot problem me ngopjën e hapsirët s'ka e zonë ata. Anda ti isha subhanallah se lefi të parë, pingamberi se se lefë, një dhomë të vogëlë, një dhomë e vogëlë Atë vogël kur ka fal namaz alayhi salatu selam, o dosht mi jashti kam Ajshës. Kam univermenosa është kjo dhomë e vogël. Na sot prinimet e Allahut i kemi dhomat toja. S'ke lan nevojë mi thon ngryes shtiu men atë. Se sjam të paos vant më fal. Jo, na do mi thash ti për diçka tjetër. I ka thon, "Gjet më kur ka rosejde, e ka prek, e ki kom." Sa është e ngushtë ajo so? Sa është e ngushtë? Shumë. Po mirë, migracioni e lumturit dhe tona me Tatina. Sa janë, veç Allah vajtë Sa është i ka një knasht a ime Allah vë gjelluar Sa e na knasht nga meta Andaj hapsira që ka na i zonën në bot Në tok Nuk e përbojnë realitetin e Knatsijës e zemrës Andaj të dibe në kajim e ljuzia Më ka një knasht me Allah vë të alargon Të metën e e, e e lakmis Wal kelebi alet dunia Dhe Të Orvaturit, taqunë të orvatur, fjala për thotë njëka tjetër, për dunjan, me kap dunjan. Për thajmi, me kap dunjan. Keleb është shpreje e foljes të veprës e qenit. E gjeni një fjallën keleb, në Kur'an është. Kelb, qenit. Keleb është folja e një veprimtari e të ti, edhe ajo është këhashtë mundohet krejtë senet mimorë. Mimohet krejtë senet mimorë. Abo... Kur ka ndash se lefi me në nëshmuk e dunja, e kanë përdor një sifat qenit dhe e kanë gjitë të dunjaja. Ka thënë, el kelebu, ale dunja. Mi shku mas dunjaja si qeni mas kocive, Zotin Arut. Andaj e shenjë një rjusë në gopër, edhe këta, edhe këta. E martan Allahu, qil, aja pet, aja pet ishtë lënsit. Qa po do, qa po do? Ja jep ja, Allahu, disa pasuri, ale më shumë. Qa po do me zonë, qëki mund qi me zonë? Kërgjoh, andë njeri ju duhet më honi kënash me katerinë allahu gjellëve fjula Va dhali kërra su kulli khatië e lakmija dhe dëshira për të kapë këtë dunja është Baza e gjdo gabimi Dhe asli dhe baza dhe themeli i gjdo belaja Dhe esesu kulli razija dhe themeli bazamenti i gjdo sëprove e rizahu arrabbihi fi jemil halat janë fi anhum mad dhe të hedhi afet e thot më koni kënës në Allah u njëllu ala i ashkull që ashkull e sejnësën e të rësmundjeve andaj të jeshef një rionë se për një lakmi e ban një gabim më të ronës e sa lakmija për një dëshir e ban një gabim më të ronës e dëshira që e ka pas andaj për sëmëtari duhet më koni kënës në Allah u në të barëke u qadi men kaym al juz'i al 25 an ash-shaytan inma yadhfar bil insani ghaliban in as-sakhati wal shahwati fa hunaka yastadahu kjo eshume rrezikshme meze kjo eshume rrezikshme andaj fali duhet t'i lexojm ngadale andaj fali duhet t'i lexojm ngadale thot e 25 apra dobeve te tecenorit i knashme caktimin e zotit shiko thot se shaytani ngadhnin mbi robin Në shumicët e raste Kër është me hidrim Dhe me epsh Kjo është psikologjia që ka e din Këta njërës për njëri Këta është psikologjia e hatashme Kjo është, të gol, kjo është me depërtu E fuqishëm në nefësin e njëri Dhe me ditë shka përdo Kuhi shetani të rovi Në dy forma Kër e gjen i hidrum E dhe kër e gjen me epsh Fehunën ke jes tado Qatë ty e kapë Jes tado është me gjujt مجد ف فت... ولا سيما اذا استحكم سخطه ف فشاناريش كرد كون اكا كاب هيدريمي فوچيشا فانه يقول ما لا يرضي الرب ويفعل ما لا يرضيه وينوي ما لا يرضيه شيخ سبحان الله العظيم ف انساش نكولمين انيروزاس ده هيدريميت شكا ثوت ثوت اي ثوت براي فيال ده شكا سكناشن زوتي ام i nëzirë fjallë që ka kujton të ti se ki ka me praptu du njënën që është kështu ka tjetë rëmë ha, hidërimi ma e thot fjallën që ka sështë t'i knashtë allahu e dita wa jefalu ma la jurdihi dhe ban pun që ka sështë t'i knashtë allahu dhe wa jenui ma la jurdihi dhe ban një jet diqka s'ka se knashtë allahu n'gjëllu alahu pra ti të provokon dikusht të forkon dikusht të provokon atje nervin e hidërimin ta cënon autoritetin, ta cënon mëndëherin, ta cënon dhe të qëka preëtësënimeve të mundshme dhe të qëka thu Dhek, a e të shifë, mina a e të jabaju në kështëto dhe nuk e ki para së ju së këta në kështë të kënë ashtë Allahu Jellikë dhe këtu kao mund të njëri u rëshqat rëshqat dhe i të Allahu ku shë e ti mi po këto njëjete, ku shë e ti mi po këto ghebra ku shë e ti mi thonë këto fjallë aje rob aje rob të di عند موت ابنه ابراهيم برك ترسييو تطبيغمبي دي صلى الله عليه وسلم جات سكاينس كوري فديج ديالتي ابراهيمي فا يحزن القلب مرزيت الزهمه مرزيت الزهمه هذا نياردو مرزيه كاي كاوند هه مصوره يا زينمه يحزن القلب زيمره مرزيت الزامنى. انا بزاف في راسيش ف وتدمع العين اذا كان Thjire. Wa la نقول illa ma yurdil rabb por nuk e themi vetem se ata çka e thot e kënaq Allahu bi l-jalali. Fat fa inna maut al-banina min al-awarid allati tujibu li l-abdi s-sakhat ala l-qadar. Fat sabsab deke e fëmijëve e evladve os prej sprovave te cilat e goditi njeriu. Rabb qalb, ush me dëgëni diçka se si ka pas parashish. Apo. Vjen e shkoj, vjen e shkoj. Pra me të vdek fëmia, me zak të mia ush musibet. Në të të mia ush musibet, mos më paskon musibet si kishton Ibrahimit për Ajdjanë. S'ka më musibet se kjo. Njeri u është i gatsh që ndoshta me pre vetën apo jo Ajdjanë. Kështu është i marrur, është i ndërtu. Por se kjo është prova e madhe. Dhe ka Ibn El-Jauzi ka përmend njerëz që kanë bërë kofë kur i ka vde fëmia në ka bo kufr. Sa u knos me ta, e ka dashur shumë, e ka marr Allah, e ka bo kufr. Zoti na rrit, na forçon zemrën. Thot kur i ka vdej fëmia, do të prej vdekjes së fëmijëve janë qaderet të cilat ja njerëut ja detyrojnë mu hidhdhur. Do, ja? i ban shtypje mu hidhdhur me ta morr loçkën e zemrës. Me ta morr loçkën e zemrës, i hidhdhur. Por së këtu, dhëtë me pasë kujtëz, dhe zërë. Të apë nga mbejrë a.s. Mërzitëna, po. Me qajtë, po. Ama me thonë diqka. Që se kënoshë Allah, la. Së ka më të që. Thot i më në qajim, el-gjuzi. Fa akhbaran nëbiju sallallahu a.s. Ka të regu për nga mbejrë a.s. Ennehu la e kuli fë i mitri hëtër meqam el-ledhi ju s'kitu hu e këtharan nës. Tha, nuk themin kësi raste, Shumica gjërzve, hidro Fa jetë kellemune bima la jërdi Allah Flasin fjallë qëka se kënaqin Allahum gjëllë u ala Wa jefëalune ma la jërdihi Dhe bojnë vebëra qëka se kënaqin Allahum gjëllë u ala Dukë i mshu vetë, dukë folë, dukë vajtuve Dukë po vebëra dhe cilat Dukë kënaqin Allahum dhe Doqëta e fiton gjehenemi Shiko, këthejnë film dhe gjëratës Te kur thaë Qish ka mundësi mu gëzu me begati kure diset shkru me e ka belajon që aty? Ha, delëf mija, gëzot, gëzot, gëzot, gëzot, gëzot, gëzot, dhe mi amor, mi amor. Ha, ka mundësi që këndi metë nëse u ka gëzu shumë, mi u bosh kak me përfitu gjenemin, e u më bosh kak, për njësë provë shumë atë marë, zotin arut. Andaj dhe zërë, ti vendosë mi kamë që duhet në imam, në islam, në ihsan, me ditë se këtë mirat, edhe këtë këqijat, edhe shprohat, edhe belat, janë prej Zotit. Ajë nuk gudet, ajë është sabur, ajë është durimtar, por se ne dhe ata jemi që gudem. Edhe të Allahu gjillu ala, etë emrullahi felatës të adjullu. Ka ardhë, ka deri Allahut, që është i Allahut, ju mu se ngupli. Ta Allahu ka ardhë, e nësë ka ardhë, postë të zotë e shkruajti diçka andaj na ngutëm na hemja ta të cilët ngutëm i thotë bon kai el jozia illa ma yirdi rabbuhu tebaraka w taala ka tregu pe nga me ali salatu selam se nuk thuat do si raste vetëm sa ajo që ka thosë allah unjallawala w liha zalamma mata ibn al fudayl ibn iyad ruya fil janazati dahikan fa qila lahu ataq hak us pa fudayl ibn iyad ne nder ku i ka vdek diari andaj kan than Akimun, se po, se po qesh, ka than, kuri ka vdek gjalli ti, se po qesh, ka than, sepse jam i krasht me Allahun të barë, kjo të ala, fa se i bëmtaj me gjuzije, e ka pru një mesele, të cilat, a është me e mirë, kër të godit është me musibet, me kajt e me falenderu, a me kesh e me falenderu. Tuk e po krasim me qajtë me spengamberi së zëllëm, dhe të keshë me spudelit që dhejlit kuri ka dhejlit kuri ka dhejlit kuri ka dhejlit kuri ka dhejli ka kesh pëse se ka thonë Allah e mërë a i shka e mërë Allah dhe të mëkhani i krasht me ta e kunder ta për nga mesëm kuri ka dhejlit kuri ka dhejli ka kachajt cilje majmir së ka dëshim së është Ibrahimi Muhammed e sëra majmir për ku është illeti kjo është lichërat dhejti do të përmejnë në në në në në në në në në në në në n هو اختيار ما اختاره الله لعبد والسخة كراهة ما اختاره الله لا وهذا نوع محادة فلا يتخلص منه إلا بالرضاء عن الله في جميع الحالات تدي بن قيم الجوزية نا دبين أن يزا تجاشت فط تشينو لتحكنات رزي ما ساقتيني الله تبارك وتعالى اشت سا ايو اشت زيدي ازوتا Çka do të dobë vëllazër? Ës zgjedhja e Zotit. Ai e ka zgjedhur ti. Ne çka do më bënt? Çka do na më bëna? Allahu ç's ka dashur. Allahu e jllola s't'ka dashur. Prandaj thot ajo zgjedhja e Allahu tebarake ve teala. Wasqad karahatun waqtarahu Allahu la. E hidhrimi është mukon i i dhërum për zgjedhjen e Zotit. Sigur janë dy çështje. Ti e do këtë. Allahu do këtë tjetër. E dhe ajta dhe tyranat dhe vetër, ati e kita shke tjetër. Kjo është një loj e përplasme me zxedhe në Zodë i Gjellë Gjelalu. Cikur kur i thu dikujnë a johë, johë që shpëdhuti për për shëtë në mëne. Kjo është, aba, ngrimjë. Kjo është muhadda. Kjo është muhadda cili po, po do vendos në vendosë dhe vetër. Andaj të t'i përnkojme el Gjediwadhe, nëvë muhadda. Dhe kjo është një loj i arm Se a i pëdhët, unë që t'a pëdhë, unë që shtu pëdhë me zbëtu caktimin. Ti pëdhët, po, që shtu ma mira, unë që të të tjetër më pëdhë. Në këtë rrasë, nëse ti nuk je i kënasht, je të dasht në lojtë ardhmitësie me e bo me Allahumë gjëlle, gjëlle gjëllalu hu. Falajet e khallasu minhu illa birrëdha anillahi, fi gjemi'i halatë, të atë nuk mundët me shpëtu prej kësaj, përretë në se nëse kënasht në të halët dhe gjengjët e ti. Andaj vëzër, a ku ka e rëzikshme? Unë të da përmendi ma dhonë se idhën kaimi me dupit e ratës, përse koha në këmë tonë, e ka përmendi se më dhejbët e devijuara, janë të kryuara dhe zanafilën e ka nga mosknacja me pengamberin sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallam dhe allahu në të barëk e vëtë arëm. Dhe nga kjo e para ka njështë prej qafira. Apo? Qafira pë Pse Çafiri është boçafir? Pse Çafiri është boçafir? Pin esenc. Lëj lëj grupet e devijuara. Për për Çafirin i cilit ka polemik për kufrin e tij. Pse është boçafir? Haç ashtu me çu ka kujtu? A pa ibn Taymija s'ka njeri që zëvëson Allahu, ti zëvëto Allahu? Po. Po pse kufri? S'ka knacidje me taktimin e Zotit Jellal walal. S'ka knacidje. Andaj thon mushrik çka thon? لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم مزبريد كيك القران ها مزبريد كورانيه اما مزبريد نيريت على رجل من القريتين عظيم مزبريد نيريت مع بريد قتاته بروي محمد صلى الله عليه وسلم يا يتيميت يا يتيميت ابو سفيان ابو جهله ابو اميه ابن خلف që ka trasmetuim nuk e dhiri, dhe ima muslimi në adidi, ka nëzirë esenësën e këti adhidhi, ka kaluhe kjo grup e, e prizve të idhujtarëve dhe e kanë pa me Bilalin, me Suhejbin, me Ammarin dhe me disa robë. Dhe kanë pa me kategoritë të sretë për to s'kanë qenë njërës. Bilali për Ebu Sufjanën së logarit njeri, hitë që. Hithë sëllë agarit njëri A nëjë kanë polimizuë A janë kafë shropë A janë njerëzë A dhe kanë galua A dhe kanë dhënë Ja Muhammed A të dhënu min haë ula i dunëna A pëja franë ato E jë nëjëve Dhe kazbita jetë Fë inëhëm la ju këthibuun Kë walakin në dhëlimin Bi ajatë illahi jëgëhadun Kë thënë Allahu Jelle Jelalu A ta nuk pëtëtojnë të jërë në të cakë Ha? Nuk e ka problemin me Muhammed e sëmët e sëmët e sëmët? Kërë e ka problemin? E ka problemin një lojtë të kaderit të zotit dhe se nuk po mundet me pranur dhe ajo është? Unë e mu hunq me Bilali më bashkë me një venë. Pune ma dhe kërë. Me zbrit pin në nadhë, kriëtarë dhe udheqës dhe priës dhe i patsënushëm dhe i paksënushëm dhe i paksënushëm dhe urdhët e ti me një nivel Bilali Bilali që nuk e ka nd Me, me, me njërë të zilët I kanë dhëgarit abid Aja Allahu jë dha Fë innehum laju këtë dhivunek Ata s'kam problem me tije Andaj Kërrejt kufrët Dhe kitë me dhebet e dalalit Dhe kretë me dhejtë gjitë e kota S'kam problem direkt me zotin As iblisi s'fat problem direkt me zotin Në ka përmeni përnë kajmë e gjëzije Va ma ke fara iblisu Illa bin hadhël bab Dhe s'ka dohë kufrë iblisi si, Vesh me kjo kaptim Qëja kaptim Ene Mend. Un e jam më mirë se ademi. Ha, ku e ka problemin me Zotin? Jo, me ademin. Me ademin. Allahu te qëroç del jashtë. A ka mundësi, vlezër Allahu, me na xher nëve nga kategoria e miqve të Zotit, pse na kena problem me dikan për njerëzve ka mundësi Zoti na lut. Ka mundësi. Andaj i riu do të më më shkurtu edhe më hulumtu edhe më detalizue zemrën e tina, mos shikojë Allahu në zemrën e ti di diçka më alla yurdil lahi azza wajal diçka që nuk e qenës Allahu te bareke ve te ala te janë 26 dobi të zoti ka përmendur në K'ajme Lodhije dhe na kanë mbajë dikon edhe 30 e diçka të cilat e bën edhe më të qartë rëndësinë e kësaj teme se sa është më rëndësish që njeriu mos thidhrohet me Zotin evet mos thidhrohet dhe mos sqatcohet dhe mos mbaje blëf as në zaimrati as në hallin e tij as në lvizjet e tij A asë në gjestët të, të ti, a asë në levizit e durëve të ti Allahu e dhe nga za Në ka mundësi me, me levizit ghishti Me levizit syrë, me levizit vetëla Me lullullë levizit Apo, mi në nëshmu njërzit Mi shiku njërzit me, me Andajta Luqmani, odja ljenë Mos i këshin njërzit me, me shtrem Le tu sajrë khaddeke mos, mos e shtremoh faqën Mos e shtremoh khadde Që kjo khadde? Që kjo pjes? Që ka të bëhe khaddi? Po O jallia mos e shtremmo facin kundër njerëzve. Po mirë, vezë, a edhe po facin llogaria. Do ka llogari edhe ze për facën se faca jote kur lviz di kanë shqetson atë ja ja ja van tim ditën. Ja van tar ditën në facën jote. Apo ande dha Allahu jallia wala la tus'ir khataka mos e prish h gestin e facës së saj facën. Pse Nga se ka mundësi me përfitua hithrimi në Allahu të barëke Elusimin Allahu në gjellë gjelaluhu Që Allahu të barëke vë të alët në e pletson në në burin dëjtina Elusim Allahu në gjellë vë alë Që Allahu të barëke vë të alët në e pletson iman në dëjtina elusim zotin dongjet e xhelalit inshallahu te bareke we teala na mufsat kuptona ajeta te zotit falet pe pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam elusim allahun xhelalu ala qallahu te bareke we teala na furrozon me dite te dobishme me takvallok i cilit na shfuton nga zjarri i xehnemit elusim allahun te bareke we teala qallahu xhelu xhelaliu e mufsat qamrin muaj na ramazanit يبدا ببدت الله تبارك وتعالى على جعبين ذات جل في اولى ان اسم الله تبارك وتعالى تالله جل وعلا تيكو يكي من تلوه تا ريجستراوا وپراته ميرا اتقو كيمي غابوه اي كركو انفالي الله جل وعلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين